Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Життя у позику». Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ перший. Зупинивши машину біля заправної станції, перед якою був розчищений сніг, Клерфе посигналив. Над телефонними стовпами кружляли ворони, а в маленькій майстерні позаду заправної станції хтось стукав по залізу. Але ось Стукіт припинився, і звідти вийшов хлопець років 16-ти в червоному светрі та окулярах зі сталевою оправою. «Заправ бак», – сказав Клерфе, вилазячи з машини. «Вищий сорт?» «Так, де можна поїсти?» Великим пальцем хлопчина показав через дорогу. «Там, у готелі. Сьогодні у них на обід були свинячі ніжки із кислою капустою». «Знімати ланцюги?» «Навіщо?» «Там вище шосе закрижаніло ще сильніше». «До самого перевалу?» «Перевалом не проїдете. Відучора його геть засипало. Таким низьким спортивним авто ви не маєте найменшого шансу». «Ні», – сказав Клерфе. «Ти починаєш мене інтригувати». «Ви мене також», – відрубав хлопець. Ресторація в готелі просякла запахом старого пива і довгої зими. Клерфе замовив м'ясо по-швейцарськи, порцію вешеронського сиру та графин білого еглю. Він попросив подати їжу на терасу. Було ще не дуже холодно. Небо здавалося величезним і синім. «Чи не полити вашу машину зі шланга?» – крикнув хлопець із заправної станції. «Бачить Бог! цього потребує!» Ні, протри тільки вітрове скло. Машину не мили вже багато днів, і це було одразу помітно. Після зливи крила та капот, покриті на узбережжі у сен Рафаелі червоним пилом стали схожими на розмальовану тканину. На дорогах шампані кузов машини заліпило вапняковими бризками від калюж та бруду, яку розкидали задні колеса численних вантажівок, коли їх обганяли. «Що мене сюди привело?» – подумав Клерфе. «Кататися на лижах, мабуть, уже пізно. Значить, співчуття. Співчуття – поганий супутник. Але ще гірше, коли воно стає метою подорожі». Він встав. «Це кілометри?» – спитав хлопець у червоному светрі, показуючи на спідометр. «Ні, це милі», – хлопець свиснув. «Як це вас занесло до Альп? Чому ви зі своїм рисаком не на автостраді?» Клерф оглянув на нього. Він бачив блискучі окуляри, кирпатий ніс, прищі, відсторбурчені вуха. Істота, яка щойно змінила меланхолійну дитину на всі помилки напівдорослого стану. «Не завжди треба робити те, що правильно, синку, навіть коли це усвідомлюєш. У цьому може інколи полягати чарівні життя. Розумієш? Нє, – підказав хлопець, шморхнувши носом. Але телефони аварійної допомоги знайдете уздовж усіх перевалів. Якщо застрягнете, достатньо зателефонувати. Ми вас витягнемо. Тут є наш номер. Ви не маєте вже Сен-Бернарів із пляшечками горілки на шиї? Нє. Коньяк надто дорогий, а собаки зробилися надто башкетними. Самі випивали алкоголь. Для цієї мети маємо тепер волів. Здорових волів для витягування авто. Хлопець з блисними окулярами витримав погляд Клерфе, який у кінці сказав. Тебе тільки мені сьогодні й бракувало. Альпійський мудрагель на висоті 1200 метрів. Може, на додаток звешся Пестолаці або Лаватер? Нє, Герінг. Що? Герінг. Хлопець показав зуби, в яких бракувало одного сікача. Але ім'я маю Губерт. Ти, може, родич цього? Нє, перебив його Губерт. Ми походимо з Герінгів Базельських. Якби я належав до тих, то не мусив би тут помпувати бензин. Ми б отримували грубу пенсію. Клерко помовчав. Дивний день, сказав він нарешті. Хто б таки сподівався? Усього найкращого тобі, синку, в наступному житті і в цьому. Ти був для мене сюрпризом. А ви для мене ні. Ви ж автогонщик, правда? Чому ти так вирішив? Губерт Герінг показав на майже геть заляпаний болотом номер на радіаторі. – То ти ще й детектив? – Клерфе сів за кермо. – Може тебе краще завчасу ув'язнити, щоб позбавити людство від нового нещастя? – Коли станеш прем'єром, буде вже пізно. Він увімкнув двигун. – Ви забули заплатити! – нагадав Губерт. – 42 франчики! – Клерфе подав йому гроші. Кажеш, губерте-франчики? Це мене тішить. У країні, де гроші називають пестливо, ніколи не буде диктатури. За годину авто застряло. Кілька снігових лавин на схилі обірвалося і засипало шосе. Клерф міг розвернутися і спуститись назад у долину, але не мав бажання ще раз так швидко зустрічатися із риб'ячими очима губерта Герінга. Крім того, він не любив розвертатися тому терпляче сидів далі в своєму авто, курив цигарки, пив коньяк, прислухався до каркання ворон і чекав на Бога. Бог з'явився за якийсь час в образі невеликого снігового плуга. Клерф поділився з водієм рештками коньяку. Потім рушив уперед і почав здіймати своєю машиною туман снігу і відкидати його вбік. Виглядало це так, мов би під час пиляння великого поваленого дерева виникало променисте віяло тирси, яка на сонці ряхніла всіма барвами веселки. 200 метрів далі шосе знову було чисте. Сніговий плуг з'їхав у бік, і авто Клерфи прослизнуло повз нього. Водій плуга помахав йому на прощання. Він, як і губерт, носив червоний светр і окуляри. Тому Клерфе, розмовляючи з ним, тримався безпечних тем. Сніг і алкоголь, двох герінгів упродовж одного дня, було б, однак, забагато. Губерт плів дурниці. Перевал не був засипаний. Авто піднімалося тепер швидко вгору, і враз Клерфе побачив далеко перед собою долину, сизу і лагідну у ранніх сутінках. А в ній... Село із розсипаними кубиками будинків із білими дахами, кривою церквою, ковзанками, кількома готелями і першим світлом у вікнах. Потім повільно з'їхав униз серпантином. Десь у долині, в одному із санаторіїв, повинен мешкати Гольман. Його змінний, який минулого року так захворів. Лікар установив туберкульоз – але Гольман сміявся з цього діагнозу. Щось таке в епоху антибіотиків і паніциліну вже не могло бути. А якщо й було, то людина дістала жменю пігулок, кілька заштриків і знову була здорова. Але ті чудесні засоби виявлялись не такими вже й прекрасними та безвідмовними, яких вихваляли, особливо серед людей, які виростали в роки війни. І були виснажені. Під час перегонів тисячі миль в Італії Гольман неподалік Крима дістав кровотечу, і Клерфе мусив його дорогою висадити. Лікар наполягав на тому, щоб вислати його на кілька місяців у гори. Гольман казився, але врешті скорився з тією лише різницею, що кілька місяців перетворилися на рік. Враз двигун почав кашляти. Свічки. Знову свічки. Останній відрізок схилу поїхав із вимкненим двигуном, поки авто не зупинилося на рівній дорозі, і лише тоді відкрив капот. Проблема була, як завжди, у залитих мастилом свічках. Викрутивши їх, прочистив, після чого засунув на давнє місце та ввімкнув стартер. Тепер двигун функціонував і Клерфе натиснув кілька разів рукою на педаль газу щоб усунути зайве мастило. Мотор знову заревів. Коли випростався, то побачив, що галас сполохав коней, запряжених у сані, що під'їжджали з іншого боку. Коні стали диба і, шарпаючи саньми, кидалися у бік авто. Клерф вибіг їх навперейми, вхопив лівого коня за вішки і добру хвилину дозволив себе волочити. Нарешті коні зупинилися. Вони тремтіли всім тілом, а над головами клубочилися хмари пари. Їхній переляканий божевільний погляд справляв враження, ніби очі належали якимсь доісторичним істотам. Клерфе обережно опустив вішки. Коні стояли, пирхаючи та побрязкуючи дзвониками. Вочевидь, то не були звичайні шкапи, вшивані в запрягу. Ссаний піднявся високий чоловік у чорній хутриній шапці і почав заспокоювати тварин. Біля нього сиділа молода жінка, котра міцно вхопилася у поручні. У неї було засмагле обличчя і дуже світлі очі. «Мені дуже прикро, що я вас налякав», – сказав Клерфе. «Я не подумав про те, що коні тут не звикли до авто». Чоловік ще трохи займався кіньми, після чого пустив поводи і сів у сані. «Не звиклі до авто, які так галасують», – сказав він холодно. «У кожному разі сани я міг би й сам затримати. Проте я дякую, що ви намагались нас урятувати». Клерфе оглянув свої штани, потім підняв очі і побачив зарозуміле обличчя – в якому тлів іще слід насмішки, мов би той чоловік глузував з того, що він без потреби вчинив героїчний жест. Уже давно ніхто в нього не викликав такої відрази із першого погляду. «Я не збирався вас рятувати», – відказав він сухо, – «а своє авто від полоззя ваших саней. «Маю надію, що ви при цьому не дуже вимастились!» Чоловік зайнявся своїми кіньми. Клерфе придивився до жінки. «Вона є причиною», – подумав Клерфе. «Він сам хоче залишитися героєм». «Ні, я не вимастився», – відказав він повільно. «Для цього треба чогось більшого». В санаторій Белавіста Віста розташовувався на узвозі вище села. Клерфе припаркував авто біля входу, де стояло ще кілька саней. «Клерфе!» – гукнув хтось. Озирнувшись, він побачив на своє здивування Гольмана, який наближався до нього. Думав, що застане його в ліжку. «Клерфе!» – гукнув Гольман. «Це справді ти!» «А вже ж! А ти!» На ногах? Я думав, ти лежиш у ліжку. Гольман розсміявся. Лежання тут старосвітське. Мені здалося, що я чую знизу гарчання Джузеппе. Я думав, вже що то галюцинація. А потім побачив, як ви підіймаєтесь вгору. Що за несподіванка? Звідки ти їдеш? З Монте-Карло. Ти диви. Гольман не міг заспокоїтись. «І на додачу із Джузеппе, цим старим левом! Я думав уже, що ви забули за мене!» Попестивши кузов авто, в якому не раз їздив на перегонах, у ньому дістав також свою першу важку кровотечу. «То це такий Джузеппе, правда ж? Не його менший брат?» «Так, Джузеппе, але вже не бере участі в перегонах. Я викупив його із фабрики». Тепер на пенсії. Як і я. Клерфа підвів очі. Ти не на пенсії, лише у відпустці. Цілий рік то вже не відпустка. Але ходімо всередину. Мусимо відсвяткувати цю зустріч. Що ти п'єш? Далі горілку? Клерфа кивнув. А ви маєте тут горілку? Для гостей є все. Це сучасний санаторій. Принаймні, справляє таке враження. Виглядає на готель. У цьому, між іншим, полягає лікування. Сучасна терапія. Ми вже не пацієнти, а курортники. Такі слова, як хвороба і смерть – табу. Їх просто ігнорують. Прикладна психологія. Дуже практична для духу, але люди всупереч цьому помирають. Що ти робив у Монте-Карло? Був на перегонах? Звичайно. Ти вже не читаєш спортивних вістей? Гольман знітився. Спочатку читав, а потім припинив. Маразм, правда? Та навпаки, дуже розсудливо. Ти почнеш читати, коли знову їздитимеш. Так, сказав Гольман, коли знову їздитиму. І коли виграю великий приз. З ким ти їхав у пробігу? Сторіані. Рушили до входу. Схили гір червоніли від сонця. «Гарно тут», – зауважив Клерфе. «А вже ж, гарна в'язниця!» Клерфе не відповів. Він знав інші в'язниці. «Ти тепер їздиш із Торіані?» – запитав Гольман. «Ні, раз з одним, раз іншим чекаю на тебе». Клерфе сказав неправду. Уже півроку він їздив із Торіані на всіх перегонах спортивних авто. Але, щоб Гольман не читав спортивних вістей, то ця брехня була невинна. Зате подіяла на Гольмана, як вино. На його чолі з'явились краплі поту. «Ти домігся чогось у пробігу?» – поцікавився він. «Та ні, ми спізнилися». «А звідки їхали?» «Звідня?» То була безглузда ідея. Усі совєтські патрулі затримали нас дорогою. Усі думали, що ми хочемо захопити Сталіна або підкласти десь динаміт. Зрештою, я не хотів виграти, тільки випробував нове авто. Але ж у них там дороги у тій зоні, як у льодовикову епоху. Гольман розсміявся. То була помста Джузеппе. А де ти їздив раніше? Клерфа підняв руку. «Ех, напиймо чогось. «І зроби мені певну послугу. Упродовж перших днів розмовляємо про все, тільки не про перегони і про авто». «Але ж, Клерфа, то про що ж ми розмовлятимемо?» «Це лише кілька днів». «Добіс, а що сталося?» «Ні, просто я втомлений». Я хотів би відпочити і кілька днів не чути про цю холерну ідіотичну забаву, коли люди ганяють колами на супершвидких машинах. Розумієш, що я маю на увазі?» «Звичайно», – сказав Горман, «Але в чому справа? Що сталося?» «Нічого», – відказав роздратований Клерфе. «Просто я марновірний, як і кожен інший. Мій контракт закінчується...» І не був поновлений. Я не хочу викликати вовка з лісу. Це все. Клерфе, хто розбився? Ферер, на зовсім легеньких, просто таких гівняних перегонах на узбережжі. І він помер? Ще ні, але йому ампутували ногу. А та навіжена баба, яка вешталася з ним від перегонів до перегонів, фальшива, баронова, не хоче його тепер і бачити. Сидить у казино і реве. Не хоче каліки. А тепер ходімо, постав мені горілки. Решту мого коньяка зникла в пащі водія снігового плуга, який має більше розуму, ніж ми. Його авто ніколи не перевищує п'яти кілометрів на годину. Сиділи в холі за малим столиком біля вікна. Клерфе роззирнувся. Хіба тут лише самі хворі? Ні, є також здорові, які провідують хворих. Ну, звичайно. Ото, що з блідими обличчями, то хворі. Хі, ні, то якраз здорові, Гольман розсміявся. А бліді вони тому, що приїхали зовсім недавно. Натомість ті засмаглі спортсмени, ото хворі, які перебувають уже віддавна. Офіціантка принесла склянку помаранчевого соку для Гольмана і малу каравку горілки для клерпи. «Як довго думаєш тут залишатися?» – запитав Гольман. «Кілька днів. А де б я міг оселитися?» «Ну, найкраще в палац-готелі. У них там добрий бар». А звідки тобі про це відомо?» «Ми ходимо туди, коли час від часу, здається, нам звідти чкурнути». Чкурнути? Так, часом уночі, коли ми хочемо відчути себе здоровими. Це правда, заборонено, але краще вже похмілля, ніж безрезультатні дискусії з Богом, чому людина хворіє. Гольман витягнув із кишені на грудях плескату пляшку і долив до своєї склянки трішки алкоголю. Це джин, пояснив він. Теж допомагає. А вам не дозволяють пити? – запитав Клерфа. Цілковитої заборони немає, але так зручніше. Вольман сховав пляшку до кишені. – Тут на горах трохи впадаєш в дитинство. Перед входом зупинилися сани. Ті самі, які Клерфе зустрів на шосе. Із них вийшов чоловік у чорній хутриній шапці. – Знаєш, хто це? – запитав Клерфе. – Ця жінка? – Ні, чоловік. «Зветься Борис Волков. Його батько, мабуть, своєчасно відкрив рахунок у Лондоні, але невчасно виїхав. Його розстріляли. Дружинові і синові вдалося вирватись. Вона мала либонь ушиті в корсеті смарагди за обічки з горіх». Лерф розсміявся. «Та ти справжнє детективне бюро. Звідки ти все це знаєш?» «Тут люди швидко довідуються про все це» відказав Гольман і з відтінком гіркотив голосі. За два тижні, коли закінчується сезон лещетарів, село решту року знову стає пліткарською глушиною. Біля них протиснулись між столиками кілька зодягнених у все чорне курдуплів, які жваво розмовляли між собою іспанською. Як на мале село товариство здається доволі міжнародним, зауважив Клерфа. Бо таке й є. Смерть так і не стала шовіністкою. У цьому я б не був такий певний. Клерфа кинув оком на двері. Вона дружина і чоловік? Гольман озирнувся. Ні. Чоловік і жінка увійшли до середини. Невже ці теж обоє хворі? Запитав Клерфа. А вже ж, але не виглядають на таких, правда? Ні. Часто так і є. Упродовж якогось часу людина виглядає квітучою, а потім уже ні. Але тоді перестає з'являтися публічно. Чоловік і жінка зупинилися біля дверей. Чоловік наполегливо щось переконував, вона вислухала його, після чого енергійно труснула головою і швидко пройшла у глиб холу. Чоловік провів її поглядом, вичекав хвилину, а відтак вийшов і сів у сани. Либонь, посварилися, промовив Клерфе не без задоволення. Такі сцени трапляються тут щохвилини, і з часом тут кожен трохи божеволіє. Психоз табору військовополонених. Пропорції міняються місцями, дрібниці набирають ваги, а важливі речі стають другорядними. Клерфа уважно поглянув на Гольмана. У тебе також? У мене також. Не можна безперервно витріщатись в один пункт. А ці двоє мешкають тут? Жінка так, а чоловік мешкає поза санаторієм. Клерфа підвівся за столику. Поїду в готель. Де ми могли б з тобою повечеряти? Тут. У нас є їдальня, в якій дозволено пригощати гостей. «Горазд. А о котрій?» «О сьомій, бо о дев'ятій я мушу бути в ліжку. Як в інтернаті». «Як у війську», – сказав Клерфе. «Або перед перегонами. Пам'ятаєш, як у Мілані наш командир заганяв нас до готелю, як кура й до курника?» Обличчя Гольмана проясніло. «Габріель? А він ще в ділі?» «Звичайно. Що з ним могло статися?» «Керівники вмирають у ліжку, як генерали!» Жінка, яка підійшла до дверей, повернулася і попрямувала до виходу. Але її затримала якась сива жінка і тихо сказала щось гострим тоном. Жінка не відповіла і озирнулася. Хвильку повагалася, а врешті зауважила Гольмана і підійшла до нього. «Крокодильниця не хоче мене випускати!» Каже, що ніхто мене не пускав кататися, і що вона змушена буде донести на мене далайламі, якщо я ще раз таке зроблю. Тут вона помітила клерфа і замовкла. Ліліан, це клерфе, сказав Гольман. Я розповідав вам про нього. Приїхав несподівано. Жінка кивнула. Вона лише ковзнула поглядом по клерфа і звернулася знову до Гольмана. Вона каже, що я мушу лягати в ліжко. Сказала роздратовано жінка. «Тільки тому, що кілька днів тому я мала гарячку. Але я не дозволю себе ув'язнити. Не цього вечора. Ви зостанетесь на горі?» «Так, ми з'їмо вечерю у передпеклі». «Я також прийду», – кивнула і повернулася у глиб холу. «Тобі це все нагадує тибетський стиль?» – запитав Гольман. Перед пеклом зветься тут приміщення, в якому можна перебувати гостям. Далай-лама – це, звісно ж, наш професор, а крокодильниця – старша сестра. А це жінка. Ліліан Дюнкерк – бельгійка. Батьки вже померли. Чому вона так рознервувалася через якусь дурницю? Гольман знизав плечами. Тепер він здавався втомленим. Я вже тобі говорив, що всі тут трохи божеволюють, особливо, коли хтось вмирає. То хтось останнім часом помер? Так, її приятелька. Учора, тут, у санаторії. Люди цим не надто переймаються, але завжди разом із небіжчиком вмирає щось більше. Ймовірно, трохи надії. А вже ж, згодився Клерфе. Але це всюди так. Гольман кивнув. «Тут починають умирати навесні, частіше, ніж у Відні. Цікаво, правда?» Верхні поверхи санаторію правили за лікарню. Ліліан зупинилася перед дверима покою, у якому померла Агнес Сомервіл. Почувши середині якісь голоси, прочинила двері. Труну вже винесли, вікна були відкриті і дві жінки прибирали кімнату. Вода плюскотіла на підлозі, у повітрі витав запах лізолу і мила. Меблі були всунуті, і яскраве електричне світло проникало у кожен закут. Ліліанна хвильку навіть засумнівалася чи втрапила за адресою. Потім, однак, побачила закинуту на шафу малого плюшевого ведмедика, який був талісманом померлої. Її вже забрали, поцікавилась вона. Одна з прибиральниць підвела голову. «Перенесли до сьомого номера. Ми мусимо тут прибрати. Завтра приїде уже якась нова». Ліліан зачинила двері. Вона знала сьомий номер. То був маленький покій біля багажного ліфту. Туди завжди переносили мертвих, бо звідти легко було спустити їх уночі ліфтом, як валізи. А останні сліди після них змивалися милом і лізолом. У покої номер 7 було темно. Звідси забрали навіть свічки. Труна була вже зачинена. Під віком зникло худорляве обличчя і блискуче руде волосся. Усе було готове до переїзду. Квіти, зняті із труни, лежали на столику збоку, загорнені у шматки цирати. Збоку лежали вінки, вкладені один в інший, як капелюхи в крамниці. Штори розсунуті, вікна навстіж. У покої панувало гострий холод, а всередину зазирав місяць. Ліліант прийшла, щоб іще раз побачити покійну. Але прийшла запізно. Ніхто й ніколи уже не побачить блідого обличчя і блискучого волосся Агнес Сомервілл. Цієї ночі тайком спустять трону додолу, а далі саньми до крематорію. Там, у шаленому полум'ї, вона почне горіти, руде волосся затріщить і сипане іскрами. Туге тіло напнеться, ніби оживши, а потім усе опаде, змінюючись на попіл і небуття, і кілька блідих спогадів. Ліліан поглянула на трону. «А якщо вона ще жива?» – подумала раптом. Чи не може так трапитись, що вона отямиться у цій жахливій скрині? Хіба раніше таке не бувало? Хто знає, як часто це трапляється? Відомо лише про начисленні випадки, коли людей рятують із литергії. Але скільки було таких, що задихнулися, нікому не відомі? Хіба це неможливо, щоб Агнес Сомервіл пробувала тепер там? Саме тепер кричала в тісній темряві шелеснутого шовку з пересохлим горлом, не в змозі видобути жодного звуку. Мабуть, я збожеволіла. Що за думки спадають мені в голову? Не треба було сюди заходити. Чому я це зробила? Із якогось сентиментального пориву? Через збентеження чи через цю жахливу цікавість, щоб іще раз вдивитися у чиєсь мертве обличчя, наче в якусь прірву, із якої, можливо, вдасться видобути відповідь. Світло. Я мушу запалити світло. Повернулася до дверей, однак зупинилася і почала прислухатися. Їй здалося, що почулося якесь шелестіння, дуже тихе, але виразне, мов би нігті дряпали шовк. Швидко намацала вимикач, і яскраве світло в одну мить вигнало ніч, місяць і жах. «Я чую духів», – подумала вона. «То була моя власна сукня, мої власні нігті, а не втомлений гаснучий імпульс життя, що затримтів у мертвому тілі». Знову втупила погляду трону, осяяну яскравим світлом. Ні, в цьому чорному лискучому ящику із бронзовими держаками не було вже життя. Навпаки, у ній замкнена наймоторошніша загроза, яку знає людство. Там уже не лежало непорушно із застиглою кров'ю і роздутими легенями її приятелька Агнес Сомервіл то не була воскова копія людини, у якій ув'язнені соки починали повільно розкладати тіло. Ні, в цьому ящику чугала тільки суцільна пустка, тінь, позбавлена тіні, незбагненна пустка із вічною спрагою іншої пустки, яка жила і росла в кожній істоті, яка приходила на світ разом із кожною людиною, яка була також у ній. Ліліан Дюнкерк і мовчанні, день у день вижираючи з неї життя, щоб врешті-решт зосталася тільки оболонка життя, котру, як і цю, отут, запакують у чорного ящика, мов не потріб, призначений на смітник. Ліліан цягнула рукою по клямку. У момент, коли її торкнулася, клямка в її долоні несподівано крутнулася, і вона здавлено скрикнула. Двері відчинилися. Перед Ліліан стояв ошелешений санітар із витрященими очима. «Що тут таке?» – пробурмотів він. «Звідки ви тут, пані?» – глянув на неї повз всередину покою, де штори тріпотіли на протязі. «Тут було замкнено!» «Як ви сюди увійшли? Де ключ?» «Тут не було замкнено». «Тоді хтось мусив...» Санітар поглянув на двері. «А, є в замку». Витер рукою чоло. «Знаєте, хвильку тому мені здалося...» Він показав на трону. «Я думав, що то ви що...» «Це я і є», шепнула Ліліан. «Що? Нічого». Чоловік ступив крок середину. «Ви не зрозуміли мене. Я подумав, що ви і є покійниця. Уявляєте? а Я бачив у житті багато чого. Це називається страх проти ночі. Що ви, власне, тут робите? Номер 18 давно вже запакований». «Хто?» «Номер 18. І мені я не знаю. Зрештою, це зайве. Коли випаде комусь гекнути то йому не поможе і найгарніше ім'я. Санітар вимкнув світло і замкнув двері і сказав добродушно. Можете тішитись, панянко, що то не ви. Ліліан вигребла з торби монету. Це маленька компенсація за страх, якого я вам нагнала. Санітар віддав честь і потер долоною щетину на бороді. Глибоко вдячний, поділюся з колегою. Після такого сумного заняття пиво завжди особливо смакує. Але прошу вас, не брати нічого надто близько до серця, панянко. Колись усі ми змушені будемо в це повірити. Так, відказала Ліліан, є в цьому певна потіха. Вже ж чудова потіха. У її покої дзеленчало центральне опалення, горіли всі лампи. «Я вар'ятка», – подумала вона. «Я боюся ночі, боюся самої себе. Що я маю чинити? Я можу випити снодійне і залишитись запалене світло. Можу зателефонувати до Бориса і побалакати з ним». Вона простягла руку до слухавки, але не піднімала. Знала, що він їй скаже. Знала також, що він має рацію. «Та й що з того?» Людина не може жити чужим розумом. Люди живуть почуттями, а для почуттів байдуже, хто має рацію. Вона примостилася на кріслі під вікном. «Я маю 24 роки», – подумала вона. «Саме стільки, що й Агнес. І я тут уже 4 роки. А перед тим 6 років була війна. Що я пізнала в житті? Знищення, втечу з Бельгії». Сльози, страх, смерть батьків, голод, а потім хворобу, спричинену голодом і втечею. Раніше я була дитиною. Я вже ледве можу пригадати, як виглядали міста уночі за мирного часу. Море вогнів і вулиці залиті яскравим світлом. Що я з цього ще пам'ятаю? Я знаю тільки затемнені вікна, та зливу бомб із чорного неба, а потім окупацію і страх, і переховування, і холод. Щастя, як же змаліло це безмежне слово, яке так виблискувало колись у мріях. Щастям уже здавалося не тепла кімната, а хліб, підвал, безпечне місце від обстрілів. А потім я потрапила до санаторію. Ліліан непорушно дивилась у вікно. Унизу біля входу для постачальників і служби стояли сани. Може, приїхали вже по Агнес-Сомервілл. Торік вона увійшла весела в хутрі та з букетом квітів, головним входом до санаторію, а тепер покидала будинок кратькома службовим входом, так, мов би, не сплатила рахунки. Шість тижнів тому вона ще складала з Ліліан плани від'їзду. Від'їзду примари, від'їзду фата який ніколи не здійсниться. Задзвонив телефон. На хвильку завагавшись, вона підняла слухавку. «Так», – вона уважно слухала. «Так, Борисе, так я розсудлива». Так, я знаю, що набагато більше людей помирає через інфаркт і рак. Я читала статистику. Так, я знаю, що так нам тільки здається, що ми живемо в купі, тут усі в горах. Так, багатьох вдається вилікувати. Так, так, нові ресурси. Так, я розсудлива. Ні, не приїжджай. Так, я кохаю тебе. Поклала слухавку. «Розсудлива!» – шепнула вона до себе, поглянувши в дзеркало. «Розсудлива! Боже мій, я надто довго була розсудлива! І навіщо? Щоб стати двадцятим чи тридцятим номером у кімнаті номер 7 біля багажного ліфту? Опинитися у чорному ящику, від вигляду якого волосся їжачиться на голові?» Вона поглянула на годинник. Наближалася 9. Перед нею була безмежна темна ніч, повна паніки та нудьги, тієї жахливої суміші, котра є сталою ознакою всіх санаторіїв. Паніки перед хворобою і нудьгою регламентованого існування, які разом ставали нестерпними, бо той контраст призводив лише до загострення відчуттів повної безпорадності. Еріанну стала Тепер тільки б не залишитись сам на сам із собою. Унизу має бути ще кілька осіб, принаймні Гольман і його гість. У їдальні, крім Гольмана та Клерфе, сиділо ще троє латиноамериканців. Двоє чоловіків і дебела невисока жінка. Усі троє одягнені були начорно, усі троє мовчали. Скидалися на малі чорні пагорби, посеред зали під яскравою лампою. «Вони приїхали з Боготи», – пояснив Гольман. Їх викликали телеграфом. Донька-чоловіка у рогових окулярах була неумируща. Але відколи вони тут, дівчині покращило. Тепер не знають, що робити, повертатися чи лишитися тут. Мати могла б і лишитися, а ті повернуться. Та жінка не є матір'ю, а мачуха. І це вона дає гроші, за які живе тут Мануела. Власне, ніхто з них не хоче залишатися, навіть її батько. В Америці вони майже забули про дівчину. Регулярно присилали чеки, самі жили в Боготі, а Мануела тут. Від п'яти років і раз на місяць писали їй листа. Батько і мачуха вже давно мають дітей, яких Мануела не знає. Усе було добре, поки їй не захотілося умирати. Тоді, очевидно, мусили прилетіти, хоч би з уваги на репутацію. Дружина не хотіла пускати чоловіка самого. Вона старша за нього, ревнива і знає, що надто товста. Щоб почуватись певніше, взяла з собою брата. У Боготі й без того плідкують про неї, що виштовхнула Мануелу з дому. Тепер хоче показати, що її любить. Отже, це не тільки питання ревнощів, а ще й престижу. Якби повернулася сама, знову потрапила б на людські язики. Тому сидять тут і чекають. А Мануела? Батько і мачоха відразу після приїзду дуже за нею упадали бо мала ж ось-ось померти. Бідна Мануела, яка ніколи не знала батьківської любові, така була щаслива, що почала набирати сил. Однак тепер батькам уже уривається терпець. Крім того, з кожним днем вони глачають, бо діймає їх якийсь нервовий голод і раз у раз напихаються славетними місцевими солодощами. За тиждень уже будуть Мануелу ненавидіти, що вона не квапиться на той світ. Або призвичаються до села, куплять цукерню і оселяться тут, сказав Клерфе. Гольман розсміявся. Ти маєш жахливу уяву. Та навпаки, я маю тільки жахливий досвід. Але звідки ти це все знаєш? Я ж тобі вже казав, що тут ніхто не має таємниць. Сестра Корнелія розмовляє іспанською і є повірницею мачухи. Три чорні постаті мовчки підвелися з-за столу. Урочисто, з гідністю, крокували одне за одним до виходу. Щоб за мить ледь не зіткнутися з Ліліан Дюнкерк, яка влетіла до їдальні так стрімко, що товстуха перелякалася і, писнувши пронизливо по пташиному, відступила у бік. Ліліан підійшла квапливим кроком до столика Гольмана та Клерфе і лише тоді озирнулась за жінкою. «Чому вона верескнула?» – прошепотіла дівчина. «Адже я не дух, а може вже й так?» Вона почала шукати люстерко. «Цього вечора, здається, я можу кожного перелякати». «А кого ще?» – запитав Гольман. «Санітара». «Що? Жозефа?» «Ні, того іншого, що допомагає Жозефу. Знаєте його?» Гольман кивнув. «Нас ви не перелякаєте, Ліліан!» Вона заховала люстерко до торби. «Тут уже була крокодильниця?» «Ні, але що хвилини має надійти і викинути нас. Пунктуальність як прорузький фельдфебель. Жозеф має варту при дверях сьогодні вночі». «Ми можемо вислизнути. Підете?» «Куди? До палацбару?» «А куди ж бо ще?» «У палацбарі нічого не відбувається», – вклинився Клерфа. «Я саме звідти прийшов». «Для нас відбувається завжди досить багато», – засміявся Гольман. «Навіть якщо немає там живої душі, досить лише вистромити носа поза санаторієм, то все нас збуджує». Тут люди робляться скромними. «Тепер можемо вийти», – сказала Ліліан. «Крім Жозефа, ніхто не пильнує виходу. Інший санітар наразі зайнятий». Гольман стинув плечима. «У мене температура, Ліліан. Несподівано дітько знає, звідки вона взялась. Може, тому, що я побачив знову це заляпане спортивне авто Клерфе». До залу зайшла прибиральниця і почала виставляти крісла на столи, щоб вимити підлогу. «Інколи ми відривалися із температурою», – зауважила Ліліан. Гольман поглянув на неї розгублено. «Я знаю, але не сьогодні, Ліліан». «Через заляпане спортивне авто?» «Мабуть. А що з Борисом? Він не приєднається?» Борис думає, що я сплю. Сьогодні пополудні, я вже раз його змусила взяти мене на прогулянку. Вдруге, він цього не зробить. Прибиральниця розсунула штори. За вікном враз постав величний і безлюдний краєвид. Залиті місяцем схили, чорний ліс і сніг. У порівнянні з ним троє людей скидалися на зовсім загублених. Прибиральниця почала гасити бра. З кожною погашою лампою краєвид, здавалося, наближався на крок до людей у їдальні. «А ось і крокодильниця!» – сказав Гольман. У дверях стояла старша сестра. Усміхнулася міцними щелепами і холодними очима. «Нічні посиденьки, як зазвичай, ми закінчуємо, прошу, панство!» При цьому вдала ще не зауважила, що Ліліан усе ще не спить. Закінчуємо, повторила вона. До ліжок, до ліжок, завтра теж буде день. Ліліан устала. Справді ви в цьому впевнені? Цілком певна, відказала похмуро старша сестра. Ваше снодійне на нічному столику, міс Дюнкерк. Ви спочиватимете наче в обіймах Морфея. Наче в обіймах Морфея. Повторив Гольман із відразою, коли та відійшла. Крокодильниця – королева банальних фраз. Сьогодні ввечері вона обійшлася з нами ще прихильно. У чому ці вартові здоров'я мусять трактувати кожного, хто потрапив до лікарні із такою потворною поблажливістю, мов бити дитина або кретин? Вони мстяться за свою професію. Відповіла Ліліан із ненавистю. Якщо б клернерів і медсестер відняти це право, вони помруть від комплексу неповноцінності. Вони стояли в холі біля ліфту. Куди ви йдете? запитала Ліліан. Клерфе поглянув на неї. До Палацбару. Заберете мене з собою. Він завагався, маючи певний досвід із ексцентричними жінками, але потім нагадав собі сцену з саньми та погордливу міну чоловіка. «Чом би і ні?» «Хіба це не сумно?» Вона безпорадно усміхнулася. «Просити трішки свободи, мов якийсь пияцюга у неприступного бармена останню чарку!» Клерфи похитав головою. Часто я сам це роблю. Вона вперше поглянула йому просто в обличчя. «Ви? Чому саме ви?» «Кожен має причину, навіть камінь. Де мені на вас зачекати? Хіба ви одразу підійдете зі мною?» «Ні, ви мусите вийти головним входом, який стереже крокодильниця, а відтак спуститесь серпантином Візьмете сани та під'їдете ззаду зі службового входу. Я вийду туди. Ліліан сіла в ліфт. Ти не матимеш нічого проти, якщо я не поїду з вами? запитав Гольман. Та ні, звичайно, я ж бо завтра ще не виїжджаю. Гольман допитливо зиркнув на нього. А, Ліліан, ти не бажаєш лишитись сам? Ні, в жодному разі. «Нікому не хочеться лишатись самому!» Клерфе перетнув порожній хол. Біля дверей стояла крокодильниця. ніч, сказав Клерфе. «Гуднайт!» – відповіла та, не знати чому, переходячи на англійську. Клерфе в самому кінці серпантина знайшов сани. «Чи не могли б ви підняти будку?» – запитав він у візника. «Навіщо? Морозу ж нема!» Клерфи не хотів садити Ліліан у відкриті сани, але не мав бажання винаходити якісь аргументи. «Для вас, може, і ні, але для мене є. Я саме приїхав з Африки, тому зашторте сани». «О, то інша справа!» – візник зіскочив із козел і підняв будку. «Може бути так?» «Дуже добре. А тепер прошу заїхати до службового входу санаторію «Белла Віста». Ліліан чекала в тонкій чорній смушовій накидці. але Клерфе не здивувався б навіть, якби вона прийшла в самій вечірній сукні. Мені все вдалося, шепнула вона. Я маю ключа. Жозеф дістане це за пляшку вишнівки. Клерфа допоміг їй сісти в сани. А де ваше авто? поцікавилась Ліліан. У мийці. Коли вони минали головний вхід до санаторію, вона відкинулася вглиб темної будки. «Цього вечора ви не приїхали на гору своїм авто з огляду на Гольмана?» Клерфе зиркнув на неї. «Чому з огляду на Гольмана?» «Щоб він його не бачив. Ви його пожаліли?» Так і справді було. Клерфе зауважив, що вигляд Джузеппе викликав у Гольмана надто сильне збудження. Ні. – відповів він. – Просто я мусив нарешті помити авто. Клерф витягнув з кишені пачку цигарок. – Пригостіть і мене, – сказала Ліліан. – А вам можна курити? – Звичайно, – відказала вона таким гострим тоном, що одразу здогадався, що то неправда. – Я маю тільки галуази – чорний міцний тютюн іноземного легіону. Я знаю цей гатунок. Ми курили його під час окупації. У Парижі? В одному підвалі в Парижі. Звідки ви приїхали? – запитала Ліліан. З Монте-Карло? Ні, із В'єн, неподалік Ліона. Це сонне містечко, яке проте має один із найкращих ресторанів у Франції – у готель де Пірамід. І як ви їхали? Клерфе здивувався, чому її це цікавить. «Звичайною трасою через Белфорд і Базель» – Ліліан помовчала. «І як воно було?» – поцікавилась вона. «Що, подорож?» «Нудьга, сіре небо та плескатий краєвид, поки не заїхав в Альпи». Він почув, як вона дихає в темряві а потім у світлі вітрини із годинниками, що ковзнули по санях, побачив її обличчя. На ньому малювався особливий вираз здивування, насмішки і болю. «Нудьга», – повторила вона, – «плескатий краєвид? Боже мій, скільки б я дала за те, щоб не мусити вже дивитись на гори!» Він враз зрозумів, чому вона випитувала його так докладно. Для хворих гори тут були мурами, які обмежили їхню свободу. Гори давали їм легке дихання і надію, але не могли їх відпустити. Їхній світ обмежувався цією високо розташованою місциною, і тому кожне повідомлення знизу було повідомленням із втраченого раю. Як довго ви тут? поцікавився Клерфе. Чотири роки. «А коли зможете спуститись вниз?» «Прошу поцікавити сюди лайлами», – відповіла вона з гіркотою. «Обіцяє мені це кілька місяців, так як збанкрутілі уряди обіцяють один поквартальний план за іншим». Сани зупинились перед в'їздом на головне шосе. Їх проминула галаслива група туристів у комбінезонах лещетарів. Ліліан різким рухом викинула цигарку в сніг. Ці люди платять купу грошей, щоб приїхати в гори. Можна сконати від сміху. Пригустіть мене ще однією цигаркою. Ви, напевно, не розумієте всього цього. Тут можна почуватися, як у таборі військовополонених, Не як у в'язниці, бо там принаймні відомо, коли вийдеш. А як у таборі, де ніхто не має жодного вироку. Я розумію це. Сказав Клерфе, я сам це пережив. Ви у санаторії у таборі військовополонених під час війни, але в нас було саме навпаки, нас утримували на низинних болотах, і швейцарські гори означали для нас вимріяну свободу. Ми бачили їх з табору. Один чоловік, що проходив із цих околиць. Своїми розповідями доводив нас майже до безумства. Якби запропонували нам тоді звільнення, в обмін на те, що ми зобов'язалися б жити потім кілька років у цих горах, думаю, багато хто б згодився. Теж можна сконати від сміху, правда? Ні. І ви б також згодились? Я мав план втечі. Хто б його не мав? І ви втекли? «Так», – Ліліан подалась вперед. «Вам вдалося втекти? Чи вас знову впіймали?» «Мені вдалося втекти. Інакше мене б не було тут. Третього виходу я не мав». «А той чоловік», – поцікавилась вона за хвилину, – «той, що безперервно розповідав про гори». «Він помер у таборі через тиф» за тиждень до визволення сани зупинилися перед готелем Клерф помітив, що Ліліан не має мокроступів він узяв її на руки переніс через сніг і поставив на землі перед входом Пара шовкових черевичків врятована сказав Клерфа Ви справді хочете піти до бару Так я мушу чогось напитися у барі лещетарська компанія у важких черевиках тупотіла по танцювальному майданчику. Кельнер підсунув до стіни бару столик і два стільці. Вам горілку, як минулого разу? запитав він Клерфе. Ні, Глінтвейну або Бордо. Клерфе подивився на Ліліан. А вам що? Мені горілки, відповіла вона. Хіба й ви раніше не пили горілку? Так, але то було перед їжею. А зараз я б рекомендував те, що французи називають богом в оксамитових штанях – Бордо. Тут він помітив, що вона інспектує його недовірливим поглядом, мабуть, запідозривши, що він її хоче трактувати як хвору. «Я не підігрую вам», – сказав він. «Якби я був тепер сам, також замовив би вино». Грілку можемо пити скільки вам завгодно завтра, перед вечерею. Я принесу пляшку до санаторію. Добре, тоді вино. Яке ви вчора пили у Франції, у В'єн? Клерфе здивувався, що вона запам'ятала назву місцевості. Треба з нею пильнувати, бо хто має таку пам'ять до назв, також звертає увагу і на інші речі. То було Бордо, промовив він. «Лафіт Ротшільд» – то була неправда, бо у В'єн він пив місцеве легке вино, невідоме за межами міста, але не було потреби це уточнювати. «Я прошу нам принести шато Лафіт, 1937 року, якщо його маєте», – сказав він офіціанту. «І прошу не загортати його у гарячу серветку. Краще принесіть таке, яке лежить у підвалі». Ми маємо його також у кімнатній температурі, пане. О, чудово. Офіціант підійшов до буфету і згодом повернувся. Телефон, пане Клерфе. Це санаторію, сполошилась Ліліан. Крокодильниця. Зараз переконаємось. Клерфе встав, попрохавши офіціанта розкоркувати пляшку, аби воно трохи подихало. То була крокодильниця? запитала Ліліан, коли він повернувся. Ні, то телефонували з Монте-Карло. Клерфе завагався, але коли побачив ознаки зацікавлення на її обличчі, подумав, що, може, не зашкодить, якщо вона дізнається, що де інде також помирають люди. З лікарні у Монте-Карло. Один мій знайомий помер. Ви мусите повертатися? Ні, зрештою, я вже нічим не зараджу. Я думаю, що для нього це щастя. Щастя? Так, він розбився під час перегонів і став би калікою до кінця життя. Ліліан витріщила на нього очі, мала таке враження, що не дочула, що за варварські дурниці мали цей здоровенний непрошений гість. «А ви не вважаєте, що й покалічені часом хочуть жити?» – поцікавилась вона дуже тихо, набряклим від гніву голосом. Клерфа відповів не відразу. У вухах йому ще дзвонів твердий металевий і зневірений голос жінки, яка до нього дзвонила. «Що мені тепер робити? Ферер нічого по собі не залишив, ані гроша!» «Я прошу приїхати! Я прошу мені допомогти! Я не знаю, що далі! То ви винні! Усі ви винні! Ви з вашими клятими перегонами!» Він відігнав від себе цей спогад. «Це все залежить», – сказав він до Ліліан. «Цей чоловік був шалено закоханий в одну жінку, яка зраджувала його з кожним механіком». А він був завзятим автогонщиком, який, однак, ніколи не вибився вище пересічного. Усе, чого він хотів від життя, то були перемоги у великих перегонах, і ця жінка помер, так і не довідавшись правди, помер, не знаючи, що ця жінка не хотіла його більше бачити, що він мав ампутовану ногу. Саме це я й маю на увазі, кажучи тут про щастя. «А може він субореч, тому хотів ще жити?» «Цього я не знаю», – відказав Клерфе роздратованим тоном. «Проте я бачив, як ще нещасніші люди умирали. Ви, мабуть, також». «А вже ж», – визнала Ліліан, – «але всі вони хотіли ще жити». Клерфе мовчав. «Про що я тут говорю і навіщо?» І чи не для того, щоб переконати себе в тому, що я сам не вірю? Нікому не вдається втекти від долі, – нарешті нетерпляче сказав він. І ніхто не знає, коли і як вона його дожене. Хто б там зрештою зважав на час? І що таке, власне, довге життя, довге минуле, а майбутнє завжди сягає тільки до наступного подиху? Або до наступних перегонів. Що далі невідомо. Вип'ємо. За що? Ні за що? Може, за трішки відваги? Я маю вже відвагу до дірки в носі, мовила Ліліан. І втіхи також. Розкажіть мені краще, як виглядає життя там, унизу, по той бік гір. Сумно. Нічого, окрім дощу, і вже цілий тиждень. Вона повільно відставила келих. Дощ не падав тут уже від жовтня, кількість сніг. Я вже майже забула, як виглядає дощ. Коли виходили, падав знову сніг. Клерф викликав свистом сани, і вони їхали серпантином вгору. Дзвонили дзвіночки на кінських збруях, що це було тихе і темне. Згодом почулися дзвіночки, що наближалися з протилежного боку. Візник зупинився на роз'їзді під ліхтарем, щоб розминутися. Кінь нетрапляче пирхнув і бив копитами землю. У сніговій хурделиці інші сані промчали повз них майже безшелесно. То були низькі сані, на яких лежав довгий ящик, оповитий чорною цератою. Біля ящика видно було брезент, із-під якого виглядали квіти і вінки. Візник перехрестився і погнав коня далі. Вони мовчки подолали останні закрути і зупинилися перед бічним входом до санаторію. Ліліан встала з саней. «Усе намарне», – сказала вона з вимушеною посмішкою. «На хвилину можна забутися, але втекти перед цим неможливо». Вона відчинила двері. «Дякую вам. І, вибачте, я не була добрим товариством, але я не могла бути на самоті цього вечора». «Я також». «Ви також? Чому?» «З тієї самої причини, що і ви. Я ж вам розповідав. Дзвінок з Монте-Карло». «Але ж ви казали, що це щастя». Є різні види щастя. Та й мало що можна сказати. Клерфа сягнув до кишені пальто. Це вишнівка, яку ви обіцяли санітарові. А це пляшка горілки для вас. ніч. Кінець першого розділу. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка – це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту «Приватбанку», «Баймієкофі» або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.